Bagoa zaintzina Euskal jatietan ondai ziela saio juntan, igande juntan izanenden, eh, shakur lehiaketa, ahondi baten aipa mena. Egitez, arrasako beraz, shakuren, frantziako, xapelketa, orrat, uh, azparnerat, uh, etorriko baita, emeretzi igarren alea da jau, eta elkarteko, uh, Martin Lagarde, Matxin Lagarde, lehen dakari ordea, gurekin duguemen zuzenian. Egunon, Matxin Lagarde. Egunon, Marianez. Bon, hor dion, lehenik egain daukuzu, ze aspaldiko elkartea ondia da, hau oso osoan dena? Bai, aspaldi, aspaldikoa, badu, oi urte guk egiten duela hemen, ba? eta bon, hemen egiten du, pagoen egiten du apilean, eta gero frantzia egiten die, betitik, betitik. Oden, egain dugu gure entzule, lehenak dira bagnian, saile, hama jainetan jamar... ikuste, eh? Bai, denak hor dira, ba berreun agaza beden, uh, denetat, eta marxailetan ezagiatie, hola da, zekorre erkaltea, frantziana, baina, ba denetat, uh, gukak hemen azparnen, gukak uh, nentu bat uh, agaza difentak. Berreun bat agaza difentak. Horrek eran nahi du, noait ari dela lanian, agaza horien atxikitzeko zer dira horiek, horiek ere asoziazioa edo elkarteak dira? Ez, ez, hori partikularatia, eta uh -huh. levazai egiteutenak, eta anitzek bon, badie partikularak, nahi duten xakurua, eta gatzeko xakurua, ulakoa gatzat, xa, eta bon, gostu guzieta alkoa badie. Uh -huh. Azte tiki-tik tiki-tik, uh, xihuahua da eta kiloa ditemaito, eta uh -huh. izaitezu, uh, uh, matena, politen, eta oitaik, eun kiloa pasten Hortzuk, Mandezagono, Martina, untra ez hau dituzu, agaza horiek guziek? Ez. <laughs> <laughs> Egi egen haut ez. Ez dut, uh, ni oinore hainaiz uh, ikusten dut agazak ez dut, ni hondik ez eh, autzen. Ze ondor jokaiten aldolako lehiaketa eta parte hartzia, txekur baten jabearen uh, uh, Fama? Bon. Fama, bizan da, bere pibilizitatea egiten aldo. Gero, biztanda, hori azten doen pondua, xape, frantziako xapeldun izeiteko, kondo da. Ah, ugun joiteko gero. Ha, ah, bai, joiteko. Zente gero, baitutzu, frantziako xapeldun e, izeiteko, nahi bazu, bo, mehartutzu, e, la, laulekuetan mehartzu idazi. Ato. Aha. Bai, eta gero, badie pontu obligatuaraak, ez erau, bai, ariazteko, eropa izan, ero... Paixen, ero Ena, nahi batzu, na, na, xapelun izateko, frantziako xapelun izateko, kondada. Hau, em, eta azpagnen igandian ikusiko duguna, ikusi dugu, ikusi dugu, kanporaketa bat da. Lehen bai. kanporaketa. Bai. Hala. Eta finalea, ta, noiz da hori, noiz egiten duzien? Ez da finaleik, ez eta iten aluzu xapelun, iten alduzu segilaitez, iten aluzu bostuhtez, ez da, estata... eta... Hauzun, e, lau kanporaketetan, lau tokietan, et, pundutze hona haukan. Hori. Horri, ah, behar zu lemintziko bateatu uh, laulekutan. Shailu... Zure agazan, zure agazan. Zure agazan, bai. uh, zure agazan eta zera. Ah, ah. Berzu, laulekutan, bon, gero badie, bileko badie, ek uh, importanten atienak, eta bon, aniz ziten da, jende, jende aniz. Juje horiek aipatu bituzu, epaile horiek, nor dira, hortan bere zitea, nor dira. Edo, zakur beak izaiten aldira. Boa, lemixi, zakorriabeak izan dio horire, eta gero uh, eskolatu die, eta juge egin die, eta guai, uh, boiztute, han uh, hitzek, bon, lana, lana aparte itaute, juge itaute alongatian detan, eta haik frantzia guztitik egiten die, mm -hmm. eta baitu biare iludienak madriletik. Ah, bai. Bai. Aiz sakutiada ordu ana. Eh, ba ba ba. Google ohi Ibiltsenien juak hasik, eh, ba, internazionala tie zera ibiltzen die Frantsia uzian, ibiltzen die beste beste lekuetan, eta eh, eta Frantsia meren Sekulako lana da ta sosa ere horrengibelian. Nik entzon dut eh, Asparneko de la eta leiak eta hortan bazila batzutan hoi milako sakorrak ere, eh, hoi mila euroko sakorrak saltzen altziela ere. Ba, lana, lana niz da, eta gero, biztan da, eh, shakur, e, eh, zakurretan, bada, eh, ibilkida dirua. Bo, asko, biztan, hori mila erotan... Eh, Gutsi, muntan, guti, zehu? mainan bomba die, ukeiten die. Ze mainan... agazetan, amende, zakun? Zitu e, eganen, ze agazetan eh, hori die, eta zakurak, bon... Horrezio horretan saltzeko beha dute primatuak tie, hoik xapeldun atie, jada, baituzte iru laugurte, eta hoik ostentuztenak, bo, ostentuzte, zera gero umeak egiteko, eta biztana ahaza amelioratzeko. Zer ikasumaiten da, helduen igan, zer ikasumanen da itxurari, zer nola juhatzen da, zako bat? Ay, ba, juera du lemixik bisana itsurrai. Te gero veiratzen du e, bi giak nola dieno, e, beariak nola dieno, la pa, pausatotien, hortzak biziki importante da, eta ezagiatien, eta bisana gero vedatzen du azanguei e, ber e, Eta azkenean veiratzen du nola kugitzen duen. Ah, bakerrik ez talanian ez deuse juyatia. Eztalanean ariudiatua, ariudiatua da, zera, bere edertasunean. Uh -huh. Eta, biztanda, defauteik ez bat du. Ah, jorida, hala. Eta oh, hauetan, ba, gure tokiko agazateik edo nolakoak dira, agazauriek. Ezautiak dira, labrika, eman dezagun barnean dea. No, labria, labria, ezta, ezta oino, zera, ezta oino, frantziano, eh, eh, nola erenai Ezagutua. Ezagutua. Baina, oh, mo, madie montain de Pirine eta oitaik, uh, oitaik badie. Hala. Labria mm. beste eskoldean, bai, Espainiako eskoldean eskola egiana, da, pixkatatetzen da, eta bon ginen da, eh, unate ginen da, pitaka, pitaka, demora behar du. Onda iziela, saioan, gurekin dugu, matxin lagarda. Azparnen elduden igandian arrazako xakurren Frantziako xapelketa eta xakur Salzea eginen baita berreun arrazaz goiti ikusiko dira desfileatzen eta matzin lagart behar ba horretaziko daukuzu nola iragaiten den egun hori nola zetenoetan astentzizte bon azpernean astengiago sortzik eterritan bo iten dut sortzik eterritak behatzik eterritak arte konfirmazioenak egiten du oh, hori amazeuz <laughs> hori hori da eta bon Agazako xakurra duenak, behar du urte, uh, urteat pastuta, behar du pastu juhiaten antzinean, xakurra. Ikosteko zinez, agazakoa den eta bon, zenta paperak baditu, baina ba. behar du uh, ale konfirmazioneain juhiaten antzinean, juhiak behar du zenta defautat. Ez du deusik egen nahi, paperak anto, baina izaiten alo defautat. Eta defauta balimado, juhiak ez du honetxikoa. Eta ez da du defautaik... Zertira denako... defauta horiek gehienetan? Hizaiten alda ortsa, ortsak eskaz, izaiten ah. alda ago atre eskaz, mm. uh, ero, yeah. zaku, ero zakurrak izaiten aldo eh, jendeak bezala die, gilean hankan eh, defautat, ero mm -hmm. bon, mm -hmm. oiguziak, oiguziak mm -hmm. onda die. Yeah. Oiguzia margatotea arraza guzietan, ze behar den, eta... Zailare behiratza dute, zehonditasun duen, bo, oktan hori no ez eraik bortitzak, menan mm. denak onda da. Denak. Mm Horriegin -hmm. onduan, hori duan? Horriegiten du, bo, nginiten dienak, oktako bakarrik, eta gero behatzeketak ditan hasiko dira eta konkuga, zengei auka eko dira, bo, ahazabak guzietan, eh? Zain. Sail bakotxean eta ahazakutzea. Badia juhiak olako inentuztenak ahazatzuk, eta bestatekin inentu besteak, eta dena ola, badia hamabi juhiak denentzat, eta hor oh, die, eta gero hortan beti berdin da, eh, badia txikiak, badia umeak ergan nahi dut, eta 6 behatzea arteo, eta gero behatzea eta emezortzi leitea arteo izan gazteak, eta gero izanen di handiak, eta bon, ez porrean bezala, da adingu zera, errespetatzen du. Hori da, hori da. Eta gero, atxaldean eginean du, zera, bon, nik erraiteutenak finalak, hor die, eta amak sailoitean iaziko tustenak, hor duan eta agazako xako guenena goizean izanen da, baino agazabakaren zat, eta oh, gero, ikasiko die, sailoak errean, Ze, zein dene degena, ortene, espresa, uh, zat, eta horretanei, bada espresa, shailbak eraintzat, eta horra teakotu, zakur bat shailbak eta gero itandu uta bon itandu pareak bai ortu risak itandu ta eh uh, nora erno tikiak bai oh. sei eta denak, mm. denak elgetatuta zein zein atzen denen hobenena oetani uh -huh. seiteko xakugu bat bakarrik azpernen uh. Eta gero, ah. ahondietan, ahondietan amaksailak pastuak izanendelaik, izanendelaik, bai gazteak, bai amak finituko gira, amak gazte, eta amak ahondi. Uh -huh. Ta amak gazteetan, eh, deliratuko du, uh, juviatek deliratuko du, iru lemixikoak, le, le baino izanen da azparneko xapeluna, eta uh -huh. gero ahondietan izanen da gauzbera. Uh -huh. Ta ahondietan izanen da azparneko xaku gederrena, aurtengoa, ura de zera. Ateako da Zomatzakur, miluko dira, hontan? Konkurrean berean, badia latonaita amatzakur oh. Konfirmazio nean bada, bon, pilotonei bat xakur, sur, muntatuko da gero, Gehi hau, ah. zenta hoi ah. jiten aldi, erra meher da, jiten aldi jande, jandean berean, eskratzeat ah. hoi irikia da uh -huh. Eta gero, badu uh, pilota plaza pilota plaza ondian, badu konkur da Zerduz hori? Hori da, eta xako ga pasten dienak, uh, behuen gainetek, pasten dietu joaten barnean, eta hori denak honometratua da, eta xapelun bat horire. Ah, hala, odian, badute lan bateiteko, eta... Hoike aparte die, beste Bae. ekipa eta horreide na, eta hoike eungu zehiko die, eta zein gehiauka, zerra, eta ze, zeinek berduenin uh, demora gutieneteka, jazteko. Hmm. Gaitzeko hori den eguna, eh, bantolakuntzan, eh? Ba, egaitziko eguna, eta biztanda, eh, aniz lan, gero, bom, biziki fite pasatzen da, baina aniz astetik, eta aniz eskulu behar du. A, bizana, eta pentatzeko da, horiek beren jabeekin dira, azituzia zartzen, unbait zerratuik, eta? Ez, ez, ez denak beren jabeekin dira, bon, guk bonguk zartzen du, asko leku nahi bat jabeak jabeak ezagibarnean e, zartzen dute. Da geranitzek mm -hmm. bombaren buskalki ekartzen dute eta bereekin hutsitzen dute. Mm Hune -hmm. eta Umtzako dira xako hori denak denak ba, ba. Baha? Ba, ba, ba. denak ezite. Baskotarri ba, seitetena bista baina ubisko bazten da horiendeak bezala dia. Mainan mo sta beine problema ikuko uh -huh. Ordean, uh, lekua, nun eiten duzi hori, bon, errandu zu pilota plazan badela hori, lehiak eta hori, betan draco lan bereziat baitute iteko, bena bestea, nun zizte xuxan, ba, gu ondo angira, zera, eh. no, no. uh, gu ondo angira, eh. uh, Azparneko eskerpa eta, ah. parkin ondio hortan, bai, uh, bon, nik deitzaut uh, merkatu plazan, eh. ba, ba, ba. oi dat, uh, plaza gana deitzen dutena Azparnean, baina bon, komo euskien ezat, merkatu plazada, ba, ba, ba, ba. erizangielean, no? Zoma jende biltzen da, hona, eta? Boanik egan edut, e, e... bi milakoat mutatuko da, ba. Aha. Agian bai, eta gehi haure alba da. Ta, ta hanberian bazkaltzeko manera, eta dena bada. Bai, guk egiten dugu, ba okay. du, uh, ojateko, ta jateko eta uh, jateko xukoata. Eta gero, ba, oma um, di ostatuak ondoan, uh, azparen egu ziko, eta denak baliatzen alute, egun hori. Martín, lagart, galeinen dauzo, eta zuk nuntik duzolako, tiri edo gustua zakurrendako. Nik egierena haut, gustua, bon, izan ni beti alimaleekin izan nahi, zelaborantza behin bon, xakurekin ez, behin aginten behiak, behin argdia, beti maite izan tuta alimaleak. Eta gero Andres aututelaika, areke bazuen aficionea sekurrenzat, eta hola xigia, eta ah. piteka piteka, eta gero ortan xartu naiz, eta bon, oia, angrenajate zela da, xartzen zia, eta gero... Ezinatea. Ezinatea. Edo es ez nahi ere, unxade lakotz ere, behar, haxemando zu lakotzu lepa ere, non maito? Ba, unxanaiz, eta bon, maito ditautena, eta gero... Ah. Higie bon, errenak, nik konten naiz eta gero jendeek ekerzen zei zuzte eta uh, mileskara hondio atzuk eta ah. kontetizeite ontsainada ah. edo bizan da, bat diek ez, ez du denei plazeriten al baina homo, bon, bat bertze uh, bat diek ehi hau kontentienak uh, xamur baino Zer ah. bon. xakurrikin naizidazuz? Zer xakur motatu zuzu getxean? Nire nordik uh, deituak, baitot samoiad uh, xakurrak ah. O zureko sa... dira horiek e, ipar iparriko sakur horiek ez dute sobra sofitzen beruekin hemen? Ez, entabengu ez ala 10, bero ikinta bon eta zalena oitendia bisanda 7 eta 3 betean bete ano txiki ber, eh. Uh -huh. Bon, gero besteake, na eta baitute, heiekin e, e, argimatzen die, eh. Oiardia go saladia, ardiakeno uh lo -huh. oitendia 3 uzki tanta oi ke berdin oitendia. An sakur horiek baituz so suma Oni baitut, uh, lau oitaik, eta gero batu ezpitz oitaik, uh, eka enen mazten uh, aficionea da, ha, ha, ha, ha, ha. Arek, etaik beto. Eta horre, horre, horre berda, sosa, jateate maiteko, eta alere, zidan naika, holako, onbestezak ura txikitzen ala? Ez ez biztan da, sosa bon, berda, bon, uh, kasuin berda denei, egin. Eh? Mm -hmm. Zer da, oi, bizio bezala da, eh? zekuak, baon jateatea ema mertzea jote, gero, ah, konkurroita hani ibiltzen magia behar animatu egin denak eta, baon gostatzen da, horrean guke, baon guti xaui itentu, oi, itentu, mm -hmm. itentu bakar batzok, gero... Idaazten, irazten? Gertatzen da, ba. Zorinda, hobeena, xapel hobeena bildu duziena, mementuana? Ha, baitu, zera, baitu, uh, franziako xapeldundiena, zekuak, eh? Eta gero baitu, zera, espainiako xapeldunak edinak. Ah, hundian. Bai, gero baino baginuen, zera, umean sortzi laitetan, eta dena, bigarren munduko xapeldunen. Paisen. Ha. Bo, eguk, itendu gure bidea, gure selekzionea itendu, eta kontengia ailatzen eilaik. Zitu zin, nunai usten zintxak urrakse, Es. Itchia deite ni eta dena gertzia tie, esia ta, bo. Ate atzentu zera ez cipresho. Se se. Ai noba, si istitustenal Ba, ez, beste ahazakin ere ez tira sobrako utzatzen altat. Ah, ez daikuzada. ez, hori ez. Hori, uh... Emiak azteko, kaso mokaz? Ba, ba, emiak eta bondenak. Eh? Oika, eta ahazapu rati eta ez ditugu kaso ondia egiten dugu. Ba, ba. ba nik ez dakien hain eta ikusteko aditaike, zehu jo, azpagnen, igandehuntan, eh? Bai, ori... Urbildu erda? Bai, hori da, egun eh, eh, hon eh, bat pasteko mementoa, eta, bon, xako gama itetuenak, ikusiko duan agaza anitz, eta nik eraitutena, eh, oinore eraitut, eh, nik ezitote zautzen, eh. ogan betxamazo, noraiti lobali ma da ikusteat, jendea erritu egiten da, eta, hu, uh, merzezakur, eta hori uh -huh. zer da, eta uh -huh. izan, bon, buita, I, gauze, gauze derra da, eta nik ontenaiz hori erakustea hemen eh, eskolerian. Martxin Lagarde, mileskeruna anodinik eta ondoko eguna kartek?